Benvinguts una setmana més al que ve després el programa de Radio Tiana, que s’han fot de qualitat amb més o menys encert. I què és el que us portarem avui? Doncs començarem, com sempre, amb el nostre particular informatiu de notícies curioses. Sortirem al carrer per veure què opina la gent sobre la notícia de la setmana. Això no s'ho creu ni Cristo. Rebrem el nostre estudi a l'inventor de Flaver, no Robbie Williams, sinó l'inventor real de Flaver i d'altres subjectes curiosos. Caramba! Estrenarem la secció Top 10, avui amb els pitjors cantants proposats pels lectors del blog, els seguidors del Facebook i la gent que ens ha enviat correus electrònics... ¿Cómo lo ves? Lo veo, negro, lo veo negro. I en Ferran ens portarà alguna cosa que desconec a la seva secció variable. Ui, ui, ui! Tot això acompanyat de bona música que ens proposeu vosaltres mateixos a través de la llista que compartim a l'Spotify. I com sempre arriba l'hora de saludar els, no, els meus companys, a les persones per no dir una altra cosa, que m'ajuden a fer aquest programa i ja els coneixeu. Ells són Anaïra. I no sé si preguntar-vos com esteu, si passa de vosaltres, i si continueu amb el programa o... Ja saps que a mi m'encanta que em preguntis, per meu estat físic i anímic. A tu el que t'agrades explicar als soients els teus escars, amorosos i sexuals, però sé que tot i que no et, pre et pre pregunti com estàs, ho explicaràs, de... o explicaràs igualment, així que sigues breu, plau. Com estàs físicament i anímicament, Anaïs? Físicament ja em veus divina de la muerte. Més bona que menjar en escuic del pot. Ai, jo sóc més, de, més del colacao, eh? Tio, no, no en tens ni idea, tia. I anímicament estic bé, gràcies. Ja està? Ja s'ha acabat? No fas cap comentari sobre algun rollet que hagis tingut aquest cap de setmana? A tu i a l'audiència que us importa amb qui m'enrotlla o em deixa d'enrotllar, eh? i m'està sorprenent, eh? Gratament, gratament, clar. Però si ja s'ha acabat, passo a parlar amb en Ferran. Eh? Ei, no em diguis que realment t'has cregut que no faré cap comentari sobre el, la meva vida sexual, eh? Aquestes coses. Ja deia jo que era massa bo, per ser veritat. He de dir que aquesta, uh, aquesta, aquesta setmana ha estat meravellós. I sabeu per què? Per què? Perquè des de que sóc nomenada Miss uh, El que ve després, els tios no paren de, venir, de vindre'm pel darrere, i a la Mercè he triomfat tant... Tens enveja, eh? Ui, sí, sí, mira com ràbio. Bueno, va, Ferran, digues tu també alguna cosa, que estàs molt callat. Com estàs? Jo estic molt content. I això? No ho no notes diferent? Com ara que dius, has passat destacar calgua a tenir un cabell de... afro, sí? Sí, és una perruca. Sí, ja m'ho imaginava. Però no creus que potser es nota massa que és una perruca? Què dius? El trobes supernatural. natural. a més, vaig a la moda. No sé, no sé, nena, jo hagués agafat un altre model. Va, és que tu no tens ni idea. Un altre que em el mateix, eh? Amb el nascuí, amb la perruca... Bé, bueno, sí. deixa que et faci una foto perquè la gent del blog no opini del teu no-look. A veure Venga. que trobi la càmera, a veure on està... A veure... Ah, aquí està, va. A veure, somriu. Oh. Ai, perfecte, eh? Jo ja veuràs com no sóc única qui no li mola el teu aspecte. És horrible, això ja ho veurem. Va, va, continuar continua el programa. Quins nassos que em diguis això. Bueno, jo sóc Natàlia Carranza i al control tenim el nostre tècnic Marc Auger. I ara sí, comencem aquest programa amb l'informatiu del que ve després. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Traquen a un periodista radiofònic al carrer mentre es matia en directe. El periodista va ser sorprès pel lladre enmig del carrer mentre connectava directe amb el seu programa d'una ràdio de Buenos Aires, cosa que va permetre que la seva audiència escoltés en directe tot el que va passar. Jo quan ho vaig llegir em va agafar un canguelo, així que si la setmana que ve voleu que surti al carrer a fer un treball de camp, ja aneu vosaltres, eh? Xan-xan! Construeixen un part temàtic de la xocolata. A Pequín han construït un nou part dedicat al menjar més preuat de la terra, la xocolata. Sí, podran veure reproduccions dels famosos soldats de Xi'an i de la gran muralla xinesa. Segur que amb la poca pinta que tenen de fer l'amor, el parc dura un parell de dies sencer. txan Isenda es posa dura amb Rocco Sifredi. L'actor i director italià de pel·lícules pornogràfiques, Rocco Sifredi, està sent investigat per la Guàrdia de Finances, una espècie de policia dels diners que l'imputa un cas d'evasió d'impostos. La suma que li reclamen podria arribar a 200.000 euros. Rocco, amor meu, tranquil, que amb el meu supersou que em paguen aquí la ràdio et solucionaré la vida si et cases amb mi i follem cada dia i cada nit. Sí! Txan-txan! Una dona corre d'arreda d'uns paletes d'espullada demanant-los amor. Un grup de paletes astríacs van ser acusats per una dona rossa i exuberant mentre realitzaven la seva feina. La dona, tota despullada, va anar a corrents fins a on ells es trobaven i va començar a cridar-los i els preguntava a crits, si algú l'estimava. Els pobres homes van sortir corrents per la poca els feia aquella dona i van trucar la policia que la va arrestar en una estona més tard. Va, home, això no s'ho creu ningú. Un palet es nega a tirar-li unes floretes a una noia maca i menys hi va despullada. Sí, clar, això passa aquí i li foten una elicateta a la pobra noia que es queda estimada tota la vida. Xan -xan. Ryanair vendrà cigarretes sense fum als seus passatgers. L'aerolínia de Baixcos irlandesa per excel·lència Ryanair ha anunciat que vendrà cigarretes sense fum als passatgers fumadors de tots els seus vols per tal de s'avorrar-los la seva dosi necessària de nicotina. Me'ls tindré de comentar aquesta merda de notícia d'aquesta merda d'aerolínia. Des que van cobrar-li a una nena petita per anar a buscar una bosseta que s'havia deixat a un dels seus avions, Ryanair per mi, no existeix. Jo sempre aviat som Iberia que té molt més clavor. Sí, tant que en té de glamour. Home, prou que et claven ja em pot tenir, ja. I massatges als peus et podrien fer. Anaïs, el meu sou és més elevat. No veus que part de ser la presentadora principal i directora del programa sóc l'estrella mediàtica de Radio Tiana? Sí, sí, clar, clar, el que tu diguis. Txan, txan! foetegen a una parella de mans a Malàcia. Una dona i el seu company han estat condemnats per un tribunal islàmic de Malàcia a ser foetejats per conducta immoral després que la parella fos sorpresa quan pretenia tenir relacions sexuals en un cotxe, segons s'han indicat fonts judicials del País Oriental. Ai, el que faria jo per anar a Malàsia. Un dia podríem fer el programa en directe des d'allà, no? Sabeu si la, hi arriba la Renfe? No, perquè així aprofito la T10 que em vaig comprar ahir i així anem tots tres, eh? També vull dir una cosa als pavos Buenorros de Malàsia. Nens, després que vingui jo, no, troba res, no trobareu res, no treballareu res igual. Prepareu-vos per matar-vos a pares. Anais, anais, anais que amademen horari protegit, no sé que estan porca. Mm, doncs passem a la notícia de la setmana. en un penjarrobes que evita have bé de planjar la roba després de rentar-la. Increïble, però cert, l’empresa que ha creat aquest invent és espanyola aragonesa per ser més concrets. Amb aquest invent s’espera que a Espanya guanya en una estadística mundial i no. no parlem de la dels països amb millors inventors, sinó la dels països amb un índex de vagància més elevat. Efectivament. El robot que ens cuina per no haver de fer menjars elaborats, els naments a distància per canviar de canal i els vehicles amb direcció assistida i canvi de marxes automàtic se suma ara aquest penjarrobes per no haver d'agafar mai més una planxa Ben, no del tot. Ja que aquí ni etix de portar la roba perfecta, ara han de continuar utilitzant el mètode tradicional per portar els colls i les mànigues de les camises impecables. Aquest programa ha intentat trucar a Isidro Serrallés, l'inventor d'aquest nou aparell que ens permet passar més temps al sofà mirant Sálvame. Però l'enginyer és tan mandrós que no ha volgut deixar la seva butaca per agafar el telèfon que tenia a un metre de distància. A través del Messenger l'hem demanat que vingués al programa per entrevistar-lo, però quan li hem dit que Radio Tiana no hi ha censor, s'ha posat en estado ausente. A través de la seva pàgina web hem pogut saber que ara està treballant en una màquina que et selecciona la roba que t'has de posar cada dia i t'ajuda a la difícil tasca de vestir-te. També està creant una màquina semblant a una rentadora, però que té la funció de sacar la roba i així no haver d'estendre-la. Però si això ja, ja existeix. Ah, sí? Bueno, digue ell, que és que està perdent el temps inventant una cosa que ja, que ja existeix. Mm. Aquesta notícia ens ha portat a diverses reflexions. Ella eh, és la societat cada cop més mandrosa? Confonentment està amb no fer res? Li trauran la filla a la Belén Esteban? Què té això a veure? Ai, no sé. Jo només llegeixo el que posat en Ferran el guió, que és qui l'ha fet. Es... Mira, mira, espera, que la següent pregunta retòrica sí que té relació. Ens tornarem tots obesos perquè no fotem ni el huevo? Espero que no, no m'agradaria perdre el meu tipillo. Doncs ja sap res de comandaments a distància, ni penjar robes per no planxar. I ara fem una petita pausa musical i a la tornada, Nai Rante sortirà al carrer per veure la relació entre mandra i tecnologia. No us mogueu! Són coses que fa aquí, amb un castell força estrany, sorprenentment fluid.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 I dos ulls m'ha dit, si et quedes quieta dins del llit, t'ensenyaré una cançó que a casa em cantaven per anar dormir. Parla d'un bosc i d'un senyor que hi viu aïllat entre homs i flors i es protegeix dels mals humans amb un exèrcit d'animals. I bonica bonic, que bonic, que bonic dit, i quina veu més fina que té. Oh, yeah, yeah. Però Bernat m'ha dit que t'ha vist per Barcelona, que t'acompanyava un home molt alt, que li has preguntat si encara ens freqüentamà i que m'envies molt res.